tak eh, přes den se budeme více věnovat praxi. Večer se více budeme věnovat teorií, ovšem teorie se nedá od praxe oddělit, a praxe se tež od teorie nedá oddělit, jestliže chceme v v duchovních vědách něco dokázat. No a tak vlastně v rámci vysvětlení praxe se tež budeme zmiňovat nebo vklíčíme v to teorii a v teorii zase vklíčíme praxi. Včera se mně podarila krásná věc, když jsem se vrátil večer, tak jsem něco, něco jsem si říkal, něco není v porádku, a co není v porádku, se mi podařilo eh, pobud Sokrata, <laughs> což, což je výtečná věc, Sokrates totiž tvrdí, že otec lásky je moudrost. Já jsem říkal, že matka lásky je moudrost, čímž jsem vlastně po buddhistil Sokrata po <laughs> buddhismu, jak jsme se učili, vlastně vtělení moudrosti je, má ženskou podobu. Zase u starých řeků, v Patriarchát, nebo v Indii, v tělení moudrosti. Šiva je vlastně téže mužská síla, a šakty je ženská síla, která mu dává právě tu schopnost, tuto moudrost použít. No a tedy otec lásky, v dichotomii lásky u starých řeků, otec lásky je kdo je moudrost a matka lásky je strast? Neboli u strast a chudoba je synonym. Hm? Čili matka matka lásky je chudoba, čili neboli strast a otec je moudrost. Hm? A dnes vlastně začneme praxí lásky, láska je základ hm? pro veškeré pozitivní pocity, tak praxe čtyr brahmavihá začíná láskou. A jak pojednání čtyr brahmavihá v Mahajánové literatuře tvrdí vlastně, základ bodičity můžete nalistovat vimalakiyati nirdeśa sutra. Základ vyst procesu vystávání bodičity je též praxe lásky. Ačkoliv vlastní bodičita má základ v soucitu, bez eh, velké lásky nemůžeme praktikovat velký soucit. Velký soucit závisí na velké lásce. A láska, jak už jsem se zmínil, ve všech kulturách je vlastně dichotomie. Dichotomie strasti a moudrosti. Moudrosti Sokrates říká v sympóziu o lásce, láska má v sobě aspekt moudrosti, protože eh, má aspekt něčeho věčného. Jestliže mluvíme o lásce jakožto o pozitivní síle, vidíme ta krása lásky je právě v tom aspektu věčnosti, který eh, v lásce nacházíme. Hm? No a ať už si tento aspekt reprezentujeme mužskou tvorící sílou nebo pasivní hm? přijímací schopností, tato láska. Je věčná, má v sobě aspekt věčnosti, za předpokladu, že se vyhýbá tomu, co nazývá Sokrates strast neboli chudobě. Hm? A v čem spočívá strast neboli chudoba? Hm? Z hlediska budistického poznání, nejenom z hlediska budistického poznání, vlastně z hlediska hlubšího pochopení duchovních věd v procesu ulpívání, chtivosti. Jestliže, se, jestliže spojíme lásku s chtivostí, s ulpíváním, může se stát, a jak asi všichni, Máme zkušenost, nejenom, že se může, ale jistě se stane i základem čeho? Strasti neboli chudoby. Chudoby v tom smyslu, že velký poklad pochází ze srdce. A ze srdce? Z jakého srdce? Nevá, se srdce nevázaného chtíčem, chtivostí. Hm? Je to tak? Teď my se chceme dostat do praxe lásky, pochopit lásku jakožto sílu, která přináší perspektivu něčeho věčného, něčeho Skutečného něčeho nezanikajícího v nás a ve všech bytostech, jak to uděláme? Na to někdy právě tervádá v, v tradici severního buddhismu. Jestliže praktikujeme meta, začínáme vlastně takzvanou druhou fází. To, co nazývá terváda druhá fáze. Druhá fáze je rozbíjení hranic. Rozbíjení hranic mezi tím, co je nám příjemné, nepříjemné a co nestojí za to, aby jsme se tomu věnovali v rámci líbivého a nelíbivého. V tervádové tradici je jedna Výborná věc, vlastně praxe lásky začíná u nás samotných. Což je výborná věc, což má hloubku a odůvodnění. Jaké odůvodnění k tomu? Vysudhy je. cituje, Buddha cituje, verš udány, který tvrdí, že Buda říká, když jsem pozorně prošel všemi deseti směry, nenašel jsem žádnou bytost, která má něco dražšího než sebe samotného. Když Toto pochopíme, když srovnáme se s ostatními, pak, co to znamená, že nebudeme nikdy, nebo nemůžeme nikdy praktikovat himsa násilí. Právě proto, že jsme pochopili, že všechny bytosti, To, co, o co, co je v ní nejdražší, je právě jejich vlastní já. A jak se vlastní já stane nám to nejdražší z buddhistické perspektivy? Tady zeptejte se Romana. Romana to má výborný recept. Tady já taky na Sněhově, až budeme stavět meditační halu, použiju tento recept jako nejlepší terapii a to je co? Temná místnost. Poseďte si týden, dva, tři, čtyři v temné místnosti a co poznáme? <tějí> <tějí> Ahoj, vlastně to, co považujem za sebe, to je vlastně hromada snů. Jestliže to pochopíme, pochopíme, co je opravdová láska k sobě. Nic než hromada snů. Protože moudrý člověk se této hromady snů nemůže držet, protože ví, když se té hromady snů bude držet, špatně pochopí, špatně pochodí. Právě proto, že se této hromady snů nemůžeme držet, jestliže to pochopíme, proto vlastně získáme pozitivní přístup k sobě i ke svým snům. Je to tak? Hm? Roman, jak se na to díval? Je <laughs> tam paní, co to právě řeší. <laughs> Čili prvnímu, aby jsme praktikovali lásku a Láska v buddhistickém pojetí, což je důležité pochopit. U starých Reku starých tež. Starí řekové byli daleko než jsme dneska. U starých rozlišují mezi čistou láskou, která není frustrovaná chtivostí, chtíčem a láskou, která je frustrovaná chtíčem. Mají na to rozdílná jména. V indickém poeti v láska, která není frustrovaná chtíčem, chtivostí, ulpíváním, se nazývá metá, maitri, což znamená vlastně doslova přátelství. V sanskritu mitra znamená přítel. Jestliže se staneme, v sobě najdeme moudrost stát se přítelem se sebou samý, samotným, pak všechny bytosti se bez problému stanou naši přáteli. Jestliže ale nenajdeme přístup k tomu, aby jsme se sami ze sebou stali prátelé, pak nejenom, že to budeme mít ze sebou těžké, ale budeme to mít i ze světem těžké. Je to tak? Hm? Třeba tohle vidět jasně. Všude to bude mít těžké, všude budeme nacházet strast a chudobu, jestliže nenajdeme k sobě samotnému přístup jako k příteli. Vlastně ten nejbližší přítel, to jsme my samotný. Kdo je blíž, nám blíž než my samotný? To, co jsou ostatní, my můžeme jenom poznat ze své vlastní zkušenosti. Jinak to nepoznáme. Jestliže vidím něco skutečného, něco, na čem se dá lpít v sobě samotným, určitě to budu vidět i v druhých. Jestliže to neuvidím v sobě samotném, neuvidím to ani v druhých jestliže to neuvidím ani v samotném, ani v druhém, to se nazývá skutečné přátelství. A toto skutečné přátelství spočívá v tom, že hledám cestu, jak realizovat svůj vlastní potenciál štěstí v souvislosti s druhými. Meditace na meta, v hlubším pochopení, znamená meditace meditace na potenciál štěstí ve všech bytostech. Počínaje tím, tím, co je nám nejblíž. To, co je nám nejblíž, vždy bylo, je a bude nikdo jiný než my sami. To je třeba pochopit. Čili logicky meditace na lásku, která není frustrovaná chtivostí, ne, nese v sobě semena strasti. A chudoby, co je největší stras, ta největší chudoba srdce? V duchovních vědách je to zloba. Zloba, nenávist. V indickém pochopení se toto nazývá takzvaný komplex Pratigha. pratigha studenti sanskritu a tady asi nejsou. Pratihan. Pratihan znamená vlastně uderit, han je uderit, mlátit praty je proti, vlastně je jistá inklinace vědomí se Nelibosti jak vůči sobě, tak i vůči druhým. Nakonec si vůči věcem. O tom se budeme bavit večer. V pochopení cesty bodysatu, vlastně osvobozující praxe čtyř brahmavý se vztahuje na všechno. Jedině tak... Se stane vlastně praxi dokonalostí. Z psychologického hlediska tento komplex odporu pratigá se dá přeložit v česky jako odpor. Vlastně Odpor je důsledek vlastní frustrace. Ničeho jiného. To je buddhismu jasně chápano. Tento komplex odporu vlastně v sobě vkličuje všechny jevy, jako je deprese, frustrace, strachy, všechno toto je pod komplexem odporu. Odporu, který vlastně začíná v nás samotných. Ačkoliv my hledáme, objekt odporu stále hledáme venku, ale jak Buda hlásí, Buda učí, to je jeden z hlavních bodů jeho učení. Vlastně eh, nikde jinde, kromě nás samotných, skutečného nepřítele nenajdeme. Skutečný nepřítel je v nás samotných. Proto buddha tvrdí, že ten, kdo i když jeho tělo bude rezáno v půl, v sobě nechá vyvstat tento komplex odporu, není jeho žákem. <laughs> to by jsme asi všichni tady nikdy nestali buddhisti, ale to neznamená, že toto je třeba brát doslovně. To je prostě úkaz, úkaz na to, aby jsme pochopili hlubší význam. Odpor, vlastně tento komplex odporu nezačíná venku u těch, kteří chtějí studovat duchovní vědy, ale začíná v nás samotných. Právě proto, aby jsme se zbavili tohoto komplexu odporu a meta je právě praxe, která to má přizpůsobit. Proto vlastně logicky praxe meta, praxe přátelství začíná v nás samotných. Na samotných, jakým způsobem? Tím právě, že meditujeme a meditace znamená v sanskritu nebo v pálí, meditace znamená stávat se. Jestliže meditujeme na něco, ve vlastním významu vlastně stáváme se tím něčím, tím ideálem, na který meditujeme. Jedině tak vlastně správně meditujeme. Jestliže meditujeme meditaci v hledu, stáváme se v hledem, stáváme se moudrostí. Jestliže meditujeme meditaci utišení, stáváme se utišením. Jestliže meditujeme meditaci meta meditace lásky. Stáváme se láska. Kdo jiný se může stát láskou, než my samotné. Samotní. Hm? A stáváme se láskou tím, že právě chápeme, nejen teoreticky, ale prakticky, vlastní zkušeností. Jediná skutečná praxe je využít svůj vlastní laborator, což je naše tělo a vědomí, které je na toto tělo vázané, aby jsme pochopili, o co se jedná. Jestliže to nepoužijem, je to pro nás jen teorie, která nás která nám neumožní, aby jsme se věcí stali. Hm? Jestliže meditujeme na lásku, musíme se stát láskou. A jak meditujeme, jak se staneme láskou? Tím, že začínáme Sebou samotným a meditujeme na sobě jako na vědomí, které nemá v sobě žádné znaky tohoto komplexu, který jsme nazvali odpor. Toto vědomí je láska samotná v pojetí meta, v pojetí přátelství. tradici terváda, která zde má výbornou logiku, tento prekonání tohoto komplexu odporu v nás praktikujeme tím, že praktikujeme čtyři druhy předsevzetí. A tyto čtyři druhy předsevzetí Vlastně spojujeme v jednu praxi, v jednu praxi překonání odporu v nás. Proč máme v sobě odpor. Protože vidíme něco, Ve svém vědomí, ve své duši, jako nepřátelskou sílu. Něco máme, nějakého nepřítele, ať už z osobnění nebo v, v rámci pocitu, které nám škodí. Ten nejškodivější pocit, právě který nám nejvíc škodí ze všeho, to je pocit, zlosti, po, pocit nenávisti, pocit hněvu. V Jižní Indii jsem kdysi navštívil muzeum, to je muzeum yogi. Je to V tomto muzeum yogi při nějaký rus, já nevím, už jsem zapomněl jeho jméno, eh, vy, vynašel způsob, jak fotografovat eh, auru. Aur různých lidí, jogínů. Hm? Je to možné? Já nevím jak, ale možné to je. Hm? A podle těchto fotografií vlastně veškerý, veškeré naše počitky, pocity, libosti, nelibosti, hm? eh. žáhrlivosti, chtivosti a tak dále, hněvu, mají svou barvu. A jestliže se dobře naučíme meditaci vlastně tuto barvu, můžeme vidět. Jaký můžeme vidět? Buď kolem hlavy, nebo pod očima, nebo v barvě srdce, jestliže máme dobrou koncentraci, hm? vlastně krev v srdci se barví podle našich pocitů. To jogin může vidět. A tyto pocity, pak to zbarvení krve v srdci se je reflektováno na, na auche kolem celého těla. A to se dá fotografovat. Nevím jak. Nějaké ko... Už jsem zapomněl. V Manakší, u Manakší chrámu hm, můžete vidět muzeum. Kyrgyzstan? Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. v Kyrgyzstan. letech, myslím Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. vlastně barva hněvu, Barva zloby je černá barva. Barva lásky je bílá barva. Jestliže v budoucnosti se chcete učit kasíny, což je též výborná praxe, meditace na barvy, vlastně ti, kteří mnoho meditují na lásku, bez jakéhokoliv problému můžou vstoupit do bílé kasíny, protože tato barva jim je velice familiární a můžou ji vytvořit ve svém srdci kdykoliv chtějí, a vlastně reflektovat nepotřebují ani reflektovat dlouho venku, aby vstoupili do stádia prohloubení vědomí. Čili Láska v pojetí přátelství v pojetí nefrustro, v, lásky, v pojetí ne, nef, bez frustrace chtíče nebo chtivosti, to je lepší slovo, dnes chtíč tady. Láska bez frustrace chtivosti, bez vlastně eh, její zneužití chtivostí má bílou barvu. A to je právě opak hněvu. Čili tradiční praxe, jak <hým> zmírnit a nakonec úplně odstranit v sobě tento hluboký, hlubokou inklinaci k hněvu, je právě praxe metaprátelství. A začínáme sami sebou, jak už jsem se zmínil, čtyřmi předsevzetími. Ti, který se učí meditaci, obzvláště v severní tradici, vlastně rozlišujeme mezi mnoha druhy. Pozornosti, který jogin musí si osvojit, aby si osvojil meditaci. Dva druhy pozornosti, které si jogín musí osvojit. Je takzvaná Tatva manasikára a adhimukti manasikára. Tatva manasikára znamená, že ve své vědomí dělá objekty podle toho, jak opravdu ve skutečnosti jsou. Druhý způsob praxe meditace, který si jogi musí osvojit, je mane manasikara, že vlastně dělá ve svém vědomí objekty podle toho, jak je potřebuje. Nehledě na to, jak skutečně jsou. jelikož potřebuji sobě nechat vyvstat tento pocit lásky, která není frustrovaná, chtivostí. Kontempluju potenciál štěstí ve všech bytostech, nehledě na to, jestli jsou šťastní nebo nejsou šťastní, to mě nezajímá. Ale tím, že kontempluju potenciál štěstí v nich, vlastně je zbavuji tohoto komplexu odporu. Jestli jste někdy měli zkušenost života v džungli nebo v lese s různými živočichy, které jsou nebezpeční nebo mohou být nebezpeční, vlastně každý živočich, ať už je to vlk, nebo člověk, nebo opice, má Jasnou představu toho, jestliže eh, nemáme komplex odporu, má jasnou představu toho jistého uklidnění. A tímto uklidněním vlastně agresivita v něm upadne. I Nejenom člověk, vlastně i, i hmyz, i nižší živočichové, i ryby, cokoliv, mají vlastně pocit uklidnění v, v dotyku se smyslí, která v sobě nemá odporu a ztratí svoji agresivitu. Ve starých dobách jogíni dělali nepředstavitelné kusy, včetně buddhy, skrocení různých divokých zvířat i divokých bytostí. Právě touto zkušeností, že v sobě nechávali vyvstávat tuto bílou mysl lásky bez odporu v, v dotyku s, s, touto, s touto myslí vlastně všechny bytosti, Ztrácí tento komplex odko. To je vyzkoušená věc a treba si vyzkoušet samotný, aby jsme viděli jasně, jestli je to tak nebo není. Tady Roman se zmínil, že Zaježoví jsou hlci. Můžete si to vyzkoušet. <laughs> Já jsem měl trošku zkušenost si to vyzkoušet na opici. A to pracuje perfektně. Můj učitel na Širilance byl velký praktikant Meta. To nikdy v životě nezapomenu. My jsme byla malá komunita měchů v, v lese a naši společníci byli opice, černé opice a červené opice. Černé opice ty jsou celkem klidní, tvorové, ale červené opice. Ty Obzvláště jsou válečníci. Stále bojují. A když je opičí válka, tak celý les, to je jako, to je jako opravdová válka. Celý les se třese. Tolik hluku a křiku a krev teče, pokousání. To jsou kme, opičí kmeny, které mezi sebou válečí. Tvrdá válka. No a když došlo k takové válce, náš učitel vstoupí do prohloubení meta, rozšíří prostor meta na to místo, kde se válčí a za nějakou dobu ticho popěšně. I na dálku je to možné. Proč ne? Jestliže mysl je silná, je to možné. I na blízko. O tom není žádné pochyby. To si můžete vyzkoušet sami. Opice se můžou, kdo má dobrý, eh, dobrou zkušenost života s opicemi, nebo kdo se v opicích vyzná, opice se vyznačují čím. Rychle, rychlá chtivost, okamžitý instinkt chtivosti a držení se a okamžitý instinkt hněvu. A tyto instinkty se můžou měnit s nepředstavitelnou rychlostí. Taková opice může během několika minut vystřídat hněv a chtivost v extrémní podobě. U nás v meditaci se to může dít v jemných podobách, ale u opic v extrémní podobě se tyto eh, pocity můžou měnit během několika minut, několikrát. Teď eh, jestliže opici není vůbec žádný problém rozlobit, kdo chce rozlobit opici, ten nepotřebuje velkou vědu. A jestliže se na opici, na opici se výborně trénuje meta, jestliže se rozlobí, okamžitě třeba se na ní pousmát a se líbivým obličejem. A v tom momentě hněv opice během vteriny. Když jsme dobře experimentovali na opicích, můžeme to zkusit na sobě. V meditaci to je výborně. Obzvláště tady v, v temné místnosti máme čas experimentovat. Můžeme v sobě nechat vyvstat pocit hněvu. A v okamžiku tento pocit hněvu zase vzpomine, jestliže necháme vystat líbivý pocit. Líbivý pocit je spojen se štěstím. Vlastně to, co my bytosti hledáme od té nejnižší bytosti po ty nejvyšší, je štěstí. Význam života je vlastně hledání štěstí. Jiný význam život nemá. Z hlediska buddhismu, jelikož vlastně skutečný význam štěstí neznáme, my jsme stále frustrovaní. A tím, že jsme frustrovaní, se vlastně tež učíme, jak jogíně dobře vědí vlastně učení jogi Pochází z čeho? Pochází z ničeho jiného, než se, se zacházením pozitivním, učit se pozitivnímu zacházení s našimi frustracemi, které tam určitě budou. je tradiční způsob jogínského zacházení s frustracemi. Samády, praxi samády. Veškeré frustrace okamžitě pominou ve stavu samády. Jak už jsme se zmínili, ve stavu samády neexistují žádné negativní pocity. Není, nej, prostě není, není pro ně otvor. Proto výroze stav vysvobození se nazývá stav samády. Tež. Ten, kdo dosáhl vysvobození výroze, Říká se, dosáhl samády. Čili dosáhl stavu vědomí založeném na pozitivním počitku, který se nemění. A v buddhismu tento stav Samády vysvobození se nazývá jak? Stav prázdnoty. Samády prázdnoty. Hm? Samády prázdnoty. Samády. Neulpívání naznacích objektů. A samády prosté veškeré chtivosti. Hm? Šunětá. Animita a Pranihita. To so, jsou tři okna do nirvány. Nirvana má tři okna. Jaký? Prázdnota. Nemožnost ulpívání na jakémkoliv znaku objektu a nemožnost uchycení ulpívání. Toto jsou tři okna do Nirvány, tři okna do Samády. Osvobození. A jak se budeme učit právě praxe Brahmavihal vlastně nás přibližuje, o tom možná budeme mluvit večer, přibližuje těmto třem oknům do nirvány. Proč? Protože je spojená se praxí nerozlišování. O tom budeme mluvit později. Ale nejprve začínáme sami sebou odbouráváním komplexu odporu v nás samých tím, že necháváme vyvstávat v sobě pocit přátelství A to, jak odbouráváme komplex odporu přece tím, že v sobě a v sobě to znamená ve svém vědomí, protože to, co nás dělá bytosti, to je vědomí. Toto být v sobě znamená být ve vědomí. Jestliže poznáme opravdové vědomí, poznáme sami sebe. A cesta k tomu tež je, že poznáme ve svém vědomí, že Najdeme štěstí v tom, že ve svém vědomí nebudeme mít žádného nepřítele. Ať už ve smyslu člověka, nebo i ve smyslu věcí, nebo i ve smyslu různých počitků. Nic. Čemu čemu bychom mohli mít inklinaci použít, tento komplex odporu, komplex praštit něco, zbavit se něčeho, odstranit něco. O tomu se říká nepřítel, v sanskritu je véra, v páli tež. A přítel, je vlastně opak. A. A véra. A véra znamená přítel, čili ne, není neprítel. je první přece vzetí si sobě je, nemám v sobě nepřítele, čili jsem svůj vlastní přítel. A vero homi. Hmm? Neznám, nepřítele. Jelikož neznám, nepřítele, a pochopil jsem, že tento komplex Odporu vystává tím, že znám neprítele, teď neznám neprítele, protože neznám neprítele, proto abhjápa mi. jsem bez zlosti. Čili první předsevzetí, nechci jsem bez neprítele, v přeneseném smyslu nechcem jsem svůj vlastní přítel A nechcem bez zlosti. Třetí přece vzetí je anigohomy. Anigohomy, igha. Komentář vysvětluje igha jakožto upadava. Upadava znamená. vlastně katastrofa. Upadrava v, sans, v sanskritu znamená katastrofa. Nemám žádnou katastrofu, jelikož nemám neznám nepřítele, neznám zlobu, neznám, ne, neznám katastrofu, neznám strast, hm? neznám Bol. Jak už jsme se zmínili, neznám ve slovech Sokrata, neznám chudobu. Bohatství srdce je právě v tomto otevření láskou. Opak toho je chudoba. Chudoba je právě tento komplex odporu. A to je katastrofa. Vlastně v křesťanství pochází to že opravdové bohatství je bohatství srdce, opravdová chudoba je chudoba srdce. Chudoba srdce je hlavně hněv, chtivost. Jsou vlastně dvě strany stejné mince, stejného. Hmm? Ten, kdo se často hněvá, jistě má v sobě chtivost. Ten, kdo má v sobě chtivost, ten jistě. Bude se i hněvat, bude se rozčilovat a bude lpět na svých názorech. Včera jsme mluvili o tom, že v pojetí cesty bodysatů, praxe lásky a soucitu, je praxe zbavování veškerého ulpívání na názorech. To bude mluvit později. Proč? Protože v praxi bodhisatů skutečnost je neuchopitelná. To je třeba pochopit. Jestliže to pochopíme, máme otevření pro bodhisatůvské pochopení lásky. Skutečná láska je tež neuchopitelná. Tak to máme třetí předsevzetí, čtvrtý předsevzetí Suky a Tánam Parihárami. Doslova znamená já. Tomáš Gutman, nebo Damadýba, nebo Roman. Ne, ne. jak se jmenuješ? Myslé. no. Roman Myslé hm? a tak dále, a tak dále. Zuzana Maštěná. já, ten a ten. Hm? s tím, že ten a ten, to je jméno, který představuje hromadu snů, <laughs> s kterými žijeme. Doslova... Já ten a ten nosím sebe všude okolo ve štěstí. To je doslovní překlad Suki a Tánam Parihámi. Pari je dobrý znát doslovní překlad, vlastně to vyjádřili jednoduše v česky. Nechť jsem šťastný, ale doslovní překlad nechť. Všude nosím sebe ve štěstí, je opravdu krásný, hm? to má sílu, ale když to přeložíme, tak to vlastně tu sílu ztrácí, protože se to stáváme trochu nesmyslný. Je to tak? Ale v hlubším pojetí nosit sebe ve štěstí dává smysl. Hm? Můžete to zkusit, odhodlání nosit sebe ve štěstí. A nejenom nosit sebe, nosit sebe pary všude v okolí. Tak to jsou ty čtyři odhodlání, kterými vlastně překonáváme komplex odporu v sobě a postupem rozšírením horizontu ve všech bytostech. Ať už se nám líbí, nebo nelíbí, nebo nestojí nám za to, aby jsme se jimi zabývali jako bytostmi líbivými či nelíbivými. Hm? To je vlastně praxe Rozbíjení hranic. Protože hranice v nás, podle buddhistické psychologie, nejenom podle buddhistické psychologie, vlastně je psychologie jogi, naše hranice jsou hlavně dány našimi pocity. Pocity, Je to, co v nás vlastně nechává vystávat. Z hlediska budistické psychologie, co v nás nechává vystávat poskvrnění vědomí. Vědomí samotné není poskvrněno. Ale je poskvrněno. Těmi faktory vědomí, které tvoří proces myšlení. počínaje počítkem. Počítek v budistické psychologii znamená proces přijímání objektu. Proces přijímání objektu jako něčeho, co se nám líbí, co je nám příjemné. Nebo přijímání objektu jako něco, co je nám nepříjemné, anebo přijímání objektu jako něco, co nám není ani příjemné, ani nepříjemné, co je neutrální. Teď, jestliže praktikujeme meta, přijímáme sebe a všechny bytosti jakožto něco, co je nám příjemného. To je základ právě soucitu. Jestliže praktikuju metá, vidím všechny bytosti jako žádoucí. Neexistuje žádná bytost, která je nežádoucí. Nemůže existovat. Jestliže existuje, není to meta. Není to přátelství. To je třeba pochopit. A aby jsme... Přijmuli všechny bytosti jako něco žádoucího. Musíme se první naučit přijmout sebe jako něco žádoucího. To, že jsme tady, je žádoucí věc. A jak, to, jak, to, jak se to může stát žádoucí věc? Jak se všichni bytosti mů, mohou stát žádoucími? My se staneme sami sobě žádoucími, jelikož neškodíme sami sobě. Jestliže budeme škodit sami sobě, nebudeme sobě žádoucí. Jestliže v sobě najdeme sílu neškodit sami sobě, a to je věda, jak neškodit sami sobě, <laughs> to není tak lehké se naučit neškodit sam, sám sobě. Hmm? Na to musíme praktikovat dlouhou, dlouhou dobu a konsekventně s přesvědčením, s hlubokým pochopením. Aby jsme se naučili, jak neškodit sám sobě. Teď samozřejmě, Těchto ani necelém týdnu zásadu. můžeme jenom ochutnat ve své vlastní laboratoři, co znamená neškodit sobě tím, že se sobě staneme žádoucími. Přece tím, že nemáme neznáme neprítele, nemáme zlobu, Nejsme chudí v srdci, a jsme šťastní. Jestliže uspějeme v této praxi, pak Jestliže kontemplujeme potenciál štěstí v druhých, neodradí nás, že nejsou šťastní nebo že mají, i jestliže naše praxe pokročí, jestliže mají vůči nám i nepřátelské sklony, jestliže se jim nelíbíme, neovlivní nás to v tom, že můžeme kompletně, můžeme. Jasně hm? v nich kontemplovat jejich potenciál štěstí, jejich potenciál neulpívání na, tom, na ty džungly snu, kterou tvoříme, džungly vlastních představ, které nás tvoří. A v pochopení vlastně ty toho, toho potenciálu být užitečný, neškodný hm? sobě samotnému i v druhých. tím vlastně neutralizujeme nejenom své negativní tendence, ale i negativní tendence v druhých. Obzvláště, jestliže se chceme stát, jako některý z nás, jsou angažováni v sociální práci, jestliže se chceme stát opravdu užitečný pro druhý. Není Lepší cesty, než právě kontemplovat ten potenciál štěstí v druhých na základě hm? vlastního hluboce procíteného pocitu meta v sobě. Hm? Tak to je začátek. Teď, aby jsme se dostali do tohoto stavu kontemplace, potenciálu štěstí v sobě, který je pro mnohé z nás, není tak snadný se dostat do toho procesu. Učitelé v Burmě, kde tradice meditace na Meta je obzvláště silná, v Burmě se pochádají, v Myanmar se pochádají i, i pro lajky, měsíční retreat Meta, kde vlastně polovina času je věnována právě meditaci meta na sobě. A teda, tato meditace meta na sobě, jak se vyvíjí, jak se vyvíjí schopnost. odstraňovat tento komplex odporu v sobě. zchádejte. Jestliže si prečtěte, ať už je to v terováně v Mahajánových spisech stejné, meditace meta je neoddělitelná od rozvíjení pocitu nebo schopnosti kšánty. To znamená, Přijímání, tolerance. Hm? Praxe meta a praxe tolerance se nedá, nedají od sebe oddělit. Ať už praktikujeme cestu arahatství či cestu bodhisattva, většinou stejně tyto, to jsou jen představy, hm? kdo je arahat, kdo je bodhisattva, sami nimi. Lidi nevědí. Jenomže máme jisté představy, tak praktikujeme jistým způsobem a představujeme si, že někam něco dosáhneme. V jakékoliv praxi, jestliže je autentická v praxi lásky, vlastně praxe lásky je neodělitelná od Praxe tolerance, přijímání. Teď jak v některých místech v borně, jak meditují praxi meta, obzvláště v jeden učitel, obzvláště známý, jmenuje se Sanlun, jeho tělo se dochovalo. Jako relik, po tom, co zemře, jeho tělo se nerozkládá. A Sanlun měl, kromě toho, že vyvinuli jste techniky dýchání, měl právě meditaci výdrže. A ty v této tradici se tež učí. Sedni si, jestliže si, Sedni si se na meta, nebo soustřece se na dech. Jestliže sedíš hodinu, zkus to dvě hodiny. Jestliže sedíš dvě hodiny, zkus to tři hodiny. Jestliže sedíš tři hodiny, zkus čtyři hodiny. Jestli čtyři hodiny, zkus pět hodin. Jestli pět hodin, no zkus šest. Jestli zkus šest, no proč ne celý den? No tam sedí opravdu celý den a praktikují meta, některé meditaci na dech, no a sedí a sedí a sedí, ale sedí některý jako brambory. Hm? Ale sedí, furt sedí a sedí a sedí, i když se není jako brambora, není zrovna pro zdraví dobré. Hm? To se Moc nedoporučuje, no ale oni sedí proč aby se naučili praxi snášenlivosti, Snášet sebe samotné. My se my nesnášíme sebe samotné, protože lpíme, na, to je budistická psychologie, protože lpíme na našich počitcích. A proč lpíme na našich počicích? Včera jsme to vysvětlili Ukazem s z Vysudymagna. Lpíme na svých počicích kvůli pokroucenému vnímání. Protože máme pokroucené vnímání, ulpíváme na našich počicích. A protože ulpíváme na našich počicích a na, naši, na našem vnímání, ulpíváme na našem vědomí, jako na něčem, co nám patří, co jsme my. To je buddhistická psychologie. Jestliže tuto psychologii nechápeme, vlastně těžko je se dostat do hlubší praxe, I když máme jakékoliv fantastické teorie o probuzené mysli a tak dále, o budovství, prirozeném budovství ve všech bytostech, pokud nejdeme k těmto kořenům, tak tato teorie nám nemusí, nás nemusí zbavit našich hlubokých instinktů, hněvu, Rozdráždění. Je to tak? Depresí, strachu. To jsou základy. Čili praxe lásky je praxe otevření v tom smyslu, Že jsme schopni přijmout sami sebe i přijmout své nepříjemné počitky. Nepříjemné počitky stejně jako příjemné počitky, jako neutrální počitky. My je přijímáme ve smyslu otevření, ve smyslu přátelství. V tom smyslu, že ať už jsou jakékoliv, nebudou nás frustrovat, protože nemáme odpor, Hmm? A teď vytvořit si tuto představu sebe samotného jako něčeho, co nemá odpor je pro většinu z nás není tak lehké. Obzvláště v naší moderní společnosti, kde netrpíme Hladem, ale topíme různými rozvraty rodinnými eh, osobními manželství v, v rodičích. Po mnohé z nás rodiče nejsou prátelé, ale často i neprátelé. Hm? V cestě si představujeme všechny bytosti jako své matky a otce v minulých životech. Pro některé z nás to je velice nesnadné, protože <laughs> naše rodiče nevždy nám připadají jako naši dobrodinci. No právě proto musíme si udělat představu v sobě něčeho příjemného. Právě proto některý učitelé učí první vizualizaci sebe, obzvláště když máme dobrý postoj v meditaci, jakožto pyramídy. Hm? Pyramídy ze zlata. Když sedíme rovně, máme tvar pyramídy. Tady je střed pyramidy, tady je základ pyramidy. Když se budeme učit číkům později, tak můžeme se učit vizualizovat různé čakry, které jsou ve středu pyramidy. A tím dostaneme vlastně pocit, na základě jogy dostaneme pocit eh, líbivého počítku v sobě samotné. A ti v nás z nás, kteří nemají zkušenost jogy, můžou si představit nějakou věc jako kotě nebo štěně hm, něčeho nebo hříbě, Tady máme na louce koně, ale nemáme hryběta. představu tvora, který je nám příjemný, je nám drahý a ke kterému máme přirozeně pocit vlastně jistého. Jemný pocit hm? něčeho, co se nám líbí, co je nám drahé. Hm? Vlastně praxe Meta je, není nic jiného a vlastně praxe též není nic jiného než eh, v sánskriptu. Je to technický termín, hm? v sánskriptu se řekne eh, Dítě je tele, macia, telátko. Jak víte, v Indii kráva je svatá bytost, hm? představuje Lakshmi, hm? představuje Ženu Višnu, který nás bytosti chrání. Právě ta nejdražší bytost je vacia, tele. Vlastně praxe bodhicity je, jak Asanga a tak dále, Maitreya vysvětluje praxe vystávání bodčity je praxe vystávání všech bytostí v sobě jako telat. Všechny bytosti jsou telata. Tele, když se narodí, je obzvláště líbilá bytost. V Indii, když se narodí Tele, tak je to celá rodina. Vždycky, když... Dojí mlíko, pro ní dají napít teleti, pak je tam mléko lásky. No to chutná úplně jinak než u nás. Hm? Pili jste někdy mléko lásky? Hm. Tak si do... někam do Himalají, tam ještě kde krávy jsou drženi v domě jako členové rodiny. Hm? To ještě v Indii, na ves některých vesnicích běžné, i když India teď prochází procesem rapidní modernizace. Hm? Vlastně krávy jsou, se k ním lidi chovají jako členům rodiny. No a, eh, když dojí tu krávu, samozřejmě dojí ručně po tom, co nechali... Eh, dosyt a napít teleti. No a pak to, to mléko chutná úplně jinak. Teď jsme se dali, dostali daleko od našeho tématu. Čili aby jsme praktikovali meta, můžeme si pomoct, jestliže nemáme pozitivní přístup k sobě samotnému. A k osobám, které jsou nám nejbližší. Představujeme si bytost, která, ke které máme přirozeně pozitivní vztah. Za mých dob se zpívalo eh, od suchýho, bylo. Klapci a děvčata, pěstujte koťata. Kotě je solidní, neobjevámu klidní, je to tak. To bylo v 60. letech, většina z nás už si asi nevzpomíná, ale to byl velký hit kdysi. Tak můžeme si představit kotě, můžeme si představit tady štěně, nebo tele, nebo rýbě. No a pak to přenést na sebe. To může Zuzana taky tady učit svoje pacienty. No a tak se dostáváme. Vlastně k pochopení první sebe samotného, než pak všech bytostí, jako něčeho žádoucího. My jsme tady, protože jsme žádoucí. Většina z nás, obzvláště v naší zbláznivé moderní době, tento pocit sebe jako něčeho žádoucího, Postráda. A právě z toho přichází odcizení, a s odcizením ty veškeré problémy, které sociální pracovníci dobře znají, kterých se nemusíme. Příliš. teď rozširovat. Vlastně všechno toto je ze základního nepochopení sebe samotného jako něčeho žádoucího. Dříve lidi obzáště Tady na Slovensku život byl těžký, lidi neměli čas na nesmysly, tak mnoho problémů nebylo, život byl jednoduchý. Je to tak? Dneska se časy mění, jelikož máme čas až moc myslet na nesmysly tak ty nesmysly nás pohlcují a tím pádem vlastně přestáváme vnímat sami sebe jako něco žádoucího. Na praxi meta se to musíme naučit. Na to je to ideální. No a když přijmeme sebe jako něco žádoucího, pak je snadné přijmout všechny bytosti jako telata v, v jazyce Nágar a jiných učitelů. No a to je vlastně základ praxe Bodičity, která má koreny ve velkém soucitu. Tento velký soucit může jen vyvstat na základě přímé zkušenosti vidění všech bytostí jako telat. Přesuneme se trochu do Indie. Ale tele, když se narodí i v našich podmínkách, kde Kravám a bíkům tolik ubližujeme. Vlastně trátko je obzáště Pomilu. pomilování hodné bytost. Také. Základ naší praxe je vidět tele v sobě a pak se naučíme vidět telata ve všech bytostech.